öyle bir zindı. Sağ ol. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala asrafil anbiya ve'l mursalin. Ala seyyidina nabiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Rabbishrah li sadri ve yessir li amri ve hulul ukdada min lisani yafqahu kavli. Allahumma inni sanebü maallimtani ve allimni ma yanfa'uni ve azni ilmen. Birinci qardaşlarım, ilk növbədə özümə, sonrusu hər birinizə Rəhmet olsun Allah tərəfindən. Quran Kərimdə buyurur ki, "Sizin ən hörmətli, Allahın dərgahında, Allahdan ən çox qorxanınızdır." Allahdan qorxmaq isə Allah tərəfindən əmrlərini yerinə yetirmək və bizə qadağan etdiyi şeylərdən ilə mümkündür. Necə ki, Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu əleyhi buyurur ki, "Ərəbindir, ərəb olmayandan, ərəb olmayan ərəbdən, ağ qaraдан, qaran Ağıdan Allah xofundan falan dərgahında təqva sahibi müstəsna olmaqla heç bir üstünluğu Bütün insanlar bir adamdan Adəm ə.sələm isə torpağından yaradılmışdır. <coughs> Və allah, allah ondan qorxub, pis əməllərdən çəkilənləri bir çox müjdələrə müjdələmişdir. Ən böyük müjdə isə allah, -Allah onlara cənnəti vəz buyurmasıdır. Nedir ki, Allah-ı Allah, -Allah Quran-ı kəndə buyurur ki, həqiqətən müstəqilər cənnətdədlər. Yəni, Peygamber allah, allah buyurur ki, müstəqilər cənnətdədlər. Və <coughs> Mümin, bir müsəlman daima Allah Taala'nın nəzarəti altında olduğunu bilməlidir və bilməlidir ki, o Allah bütün əməllərindən xəbərdardır. Və inşallah Allah taala dua edirəm ki, Allah Taala bizim bu məclisimizi, dünyamız üçün xeyli və axirətimiz üçün xeyir və fayda etsin. Dua edirəm ki, Allah Taala bizlərin hər birini fitnədən və fitnərlə qorusun. Allah taala dua edirəm ki, Allah Taala bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğunu sağla keçirsin. İnşallah Dərsimiz e, Tövhid və Şehr haqqında bu dəfə qəbir ziyarətləri varəsində danışacaq, inşallah. Və deyir ki, böyük səadətin, dünya və ahirətdə kəramətin hamcaq Peyğəmbər s.ə.və yolu ilə getməklə mümkün olduğu bilinməkdədir. Lakin şeytan, üçün, insan üçün açıq aydın bir düşməndir. Min cür hilələr ilə Adəm evladını deyir, doğru yoldan azdırmağa, onları böyük günahlara düşməyə çağırır ki, Cəhənnəm əhlinəndir olsunlar. Yəni bilim ki, dünyada və axirətsiz ancaq Allahın və Rəsulunun buyurduqlarını təabə olmaqdır. Yəni Rəsulullahın sünnəsinə təabə olmaqdır. Və bilim ki, şeytan da necə ki tərəflərdir ki, sənə 99 xeyir qapılarını açar, lakin sonunda 100-cü qapını isə ancaq ki, şər qapısı açara səni neyədir, o həlakə sürükleyir. Və şeytanın da məqsədi də budur ki, insanların neçisini cəhənnəm əhli etsin, özü ilə bir yerə cəhənnəmə Şeytanın bir insanı sürüklədiyi finələrin başında bir e, qəbir fitnəsi gəlirdi. Şeytanın bu hiləsi nəticəsində insanlar Allahdan başqa rəblər qəbul etdilərdir. Onların qəbirlərinə tapınaraq onları dinlə etdilər, e, bütləşdirdilərdir. Qəbirlərin üzərinə heykəllər düzəldərək orada yatanların surətlərinin üzərlərinə çəkdilər, ölmüş vəllərin ehtiyaclara cavab verdiyinə, Sıxıntıları apardığına, onlardan yardım da kömək diləməyə başladılardır. Bərdləri hətta ayağa qalxanda, oturanda da, büdürəyəndə də, çətinlikdə də, sıxıntıda da və s. anda müqəddəs saydığı insanlar adını dilinə gətirərək onlardan kömək edilir. Ayağı büdürəyədir ki, ya Hüseyin, ya Nəvr, ya Fatımən, ya Hüseyin və s. kimi e, hansı ki, e, sahabələrin deyə və ondan başa gələn, sonra gələn, imanların və s. adlarını çəkərək yəni bu zürnə bu <coughs> e, edirlər Allah. Və ki, bütün bu əməllərin hər birisi nədir? Allah-u Teala'ya şirk qoşmaqdır. Və deyir ki, Allah-u Teala buyurur ki, Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütlər də sizin kimi nədir? Allah-u Teala bir bəndələrdir. Yəni sizin kimi insanlardır, onlardır. Bəziləri qəbirlərin ətrafında kəbəni tafə edir kimi tafə edir. Bəziləri sürünərək nədir? <coughs> həmin o qəbirləri də tavaf edirlər. Və bizim qardaşlardan biri deyir ki, özü görmüşdü ki, qəbir ətrafında qəbrin yanındır biri sürünərək qəbri taaf edir. Və ona sual verəndə, sual soruşanda ki, Kəbə müqəddəsdir və ya kəbə, kəbə əzəmətlidir, yoxsa bu qəbir, resulsiz ki, o insan dedi ki, Kəbə daha əzəmətlidir. Və o qardaş soruşanda ki, amma biz Məhəmməd olsunsa ilə fəziletlidir, yoxsa bu qəbirdə yatan insan həmin o daha əxlar, daha fəziletlidir. Və dedir ki, yaxşır, Rasulullah s.ə.qəbəni ki, ayaq üstə, yavaş-yavaş taf edir. Amma sən hansı bir qəbir sahibini, heç bilmir kimdir, onun qəbirini sənə edirsən, sürdünə sürdünə deyil, ne edirsən, hə? taf edirsəndir. Və deyir ki, əllərini qəbirlərə sürtür, onların ocaqlarını öpür, təmizləyir, oranı toz torpağını üzünə, bədənlə deyir, sürtürlədir. Qəbir gördükdə, boynunu bükür, səcdə edir, özünü qəbrin yanında, aşağı sayaraq zəlil olurdir xəstəsinin şəfat tapması, uşağının olması və ya bir işinin deyil, asanlıqla baş verməsi üçün istəhlərini və arzularını deyir, həmin o insana, qəbr, qəbr sahibinə adını çəkərək deyir ki, hey, filan kəs, uzaqdan gəlmişəm, mənim ümidlərimi dinləkdə, boşa cək Allah-Allah Quranı kəndə buyurur ki, Allahı qoyub, hiyamətə dəkdir, özünə cavab verə bilməyən bütlərə ibadət edən kimsədən daha haq çox, Ta ki, o kim ola bilər? Aldı ki, bu vitlər onların ibadətindən deyir, nədir? Xəbərsizdir, Allah fala durur. Bəziləri qəbirlərin yanında saçlarını qırxır, özləri ilə bu kimi ziyarətgəhələrə, pirlərə, türbələrə, məzarlara həccə edərkən yerinə getiriləcək ibadətlər adlı kitablar da gətirirlər. Yəni, biz bilirik ki, həccə gedən insanlığa, həccə gedinəmişdən əvvəl həccə barəsində kitablar oxuzlar ki, o həccə daha gözəl. Allah və Rasulü buyduğu şəkildə, yəni qaydaqan onları uyğun olaraq yerini getirsinlər, hansı bir rükunu, hansı bir fərzi, sünnəti buraxmasınlar. Və həmçinin bu cürlə insandan təsəvvələrin ki, o qəbirlərə gəldiydi zaman həmin kitabları gətirərlər. Necə, nədir? O, deməli, e, qəbr ətrafında hansı ədəblər yerini getirməlidir, hansı əhkəmlər etməlidirlər. Və deyir ki, e, bu böyük xəstəliyi ilk olaraq Nuh Aleyhisselamın qövmündədir. Hə, deyir ki, e, nədir? İlk olaraq dir bunu Nuh Aleyhisselamın bir qövmündə gördük. Və təsəvvür edin ki, Nuh Aleyhisselamın qövmü ilk olaraq e, Al-Atağlayı şəriq qoşan e, bir qövmdir. Nedir ki, Al-Atağlayı Quran-ı buyurur ki, və öz tabiəçiliyində olanlara dedilər ki, öz tanınlarınızı tərk etməyindir. Nədir vədi, nə suvayı, nə yabusu, nə yabu və nəsri dir atmayındır. İbn-Abbas radiyala Anxudan gələn qəvalətdə İbn-Abbas deyir ki, həmin bu şəxslər, adlarını zikr etdiyimiz insanlar, öz qövmünün əməli salih kimsələri idi. Və onlar deyir, öldükdən sonra şeytandır, onların qövmlərini vəsbəs ki, həmin o kimsələrin qəbirlərin üzərində onların heykərlərini, onların türbələrini, bitlərini üzatsınlar. Və bir müddət keçdiyidən sonra, əsrlər, illər keçdiyidən sonra artıq şeytan vəsbəs edir ki, həmin nədir, bu bitlərdən qəmə istəsində və yaxud onlar vasitəsilə Allah yaxınlaşdığını, çünki onlar nədir? Əməli salih kimsələrdir. Və sövsüz ki, bu cür nə bu cür əfsanələri yayan insanlar var, ancaq ki, şeytanı sifətli olan bir insanı adlayır, çünki onlar çalışırlar ki, bu cür rəvayətlər yaysınlar ki, insanlar həmin o dəbir əhrinə, o ibadətin sahəsinə insanlar gəlsinlər ora ki, oradan köməyə, xəfa, övlad seçmə Onların məqsədləri budur. <gülüyor> və deyilir ki, İbn Taymiyyə rəhiməllahu deyir ki, kimdir ki nübüvət, yəni peyğəmbərliyin zəncirindən ayrılarsa, şirk və digər günahlar cəhətinə düşər. İnsanların inanclarında heç şirk yox ididir. Adəm əleyhissalam və uşaqlar Allahı tövhid etmək inancı üzərə böyümüşdür. İnsanlar tək bir ümmət idilər, sonra dey ixtilaf etdiklərinə görə ayrıldılar. Necə ki Allah təala buyurur: "İnsanlar əvvəldə ancaq tək bir ümmət idilər, eyni bir dində idilər." Sonra aralarında ixtilab düşdüyü zaman ayrıldılardır. Ayrı ayrı Digər bir ayədə vatala buyurur ki, insanlar tək bir ümmət idilərdir və ne edilə? İxtilab təkdədən sonra artıb bir ayrıldılardır. Ibn Abbas radiyalama deyir ki, Adem ilə Nuh ə.sələm arasında 6 əsr, vədruvət 10 əsrdir vardır. Bu dövrdə yaşayanların insanların hamısıdır Allahı şəriyyəti üzərində idilər. Yəni, bir gün üzərində idilər. Bu dövrdə yaşayan insanların hamısı Allahın şəriyyəti üzərində onların hamısı İslam din Daha sonra ixtilafa düşdülər, rəsulların gətirdiyi o şəriəti tərk etdiklərinə görə artıq nə edilər? Şirkə düşdülər, Allahdur müjdələyən və qorxulan rəsullar göndərdi, göndərilən ilk rəsul isə Nuh a.s. idi. Yəni, hansı ki, Adəmlə İ Nuh a.s. arasında insanların hamısı bir ümmət idi, hamısı İslam dini üzərində, hamısı dövü dəqidəsində idi. Lakin artıq Peyğəmbərin əmrindən uzaqlaşdığına görə, Peyğəmbər salısa əmrindən ayr Allah-ı Allah, Allah etdi? Onlar arasında ayrılıqlar düşdü və bu ayrılıq nəticəsində də Allah-ı Allah Nuh əleyhisselamın ilk rəsul olaraq göndərdi. Ona böyə deyilər ki, o rəsul ilə peyğəmbər arasında olan fərq nədir? Fərq olur ki, rəsullar şirk şirkədən bir qölmə gəlirlər. O qölümdə artıq şirk baş alıq edir, rəsullar gəlir, dələr ki, insanları nə etsinə? Tək Allaha tövbədə dəvət etsinlər. <coughs> Vədir ki, bütlərə tapın tapınmağa başlamaqdır məhz bu cürə başladı. Yəni şeytan, yəni şirk, insanların şirkə ilk olaraq bu yolla etdi. Sağdır. O zaman onlar qəbrlərə dəvət etmək və qəbr əhlinin surətlərini çəkməklə ikidirsliyə düşdülər. Yəni qəbr əhlinin üzərində, yəni öləm bir insanın üzər, üzərində, qəbrin üzərində ibadət qaf kimi başladılar və həmçində onların surətlərini bu həm şəkil vasitəsilə ola bilər, həm də büt vasitəsilə ola bilər hey, İki bir fitnəyə düşdülərdir. Necə ki, Ayşə rəcəllə həravət edir ki, Ummu Sələmədən gəlib Peyğəmbərə sal olsa Əhəbəşstanda gördüyü bir kilsə haqqında xəbər verir. Əbəsstan isə ilk olaraq Ummu Sələmə və onunuş nəfərin hicrət etdiyi səfərindəmsə hicrət etdiyi yerdir. Yəni məscidən artıq onları zülm artmışdı. Peyğəmbər amr ki, Həbəşstanə getsinlər. Ondan başı həmin o Həbəşstanın kralı idi. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və gördüyü bir kilsə haqqında xəbər verir. Bir kədə Mariyadır, həmin o kilsəndir. Onlar bu kilsənin bir gözəlliyindən və kilsədəki rəsmlərdən söz etdilər. Orada gördüklərini söylədikdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: "Onlar özlərindən sonra salih bir qul və ya salih bir kimsə öldükdə qəbir üzərində bir məscid tikər. Və üzərində sənin söylədiyin kimi onların da şəkilləri çəkilirdi. Onlar Allah qatında məxluqların ən şərcləridir. Baxın, nə edərdilədir? Həmin o salih insan öldüyü zaman onun qəbiri üzərində ibadətgət çəkər və onun şəkillərini də həmin ibadə ibadətgətdə nə edərdilər? Çəkərdilər və deyir onlar bir məxluqların ən şərclisidir feyambası olsa, həmbərdir. Bir qəbir olan məhciddə səcdi edənin halı budursa, baxın, qəbir olan məhciddə səcdi edənin halı budursa, o məhciddə qəbir var Orada ibadə edən halı budursa, deyir, onda bir qəbrə səcdə edən indir halı necə olacaqdır. İbn Həcər deyir ki, Fəthülbarda bu hədis salih kimsələrin qəbirləri üzərində məscid inşa etmək və xristiyanların etdiyi kimi onlara bu salihlərin surətini çəkmənin haram olduğunu göstərməkdədir. Bunların hər birinin haram olmasında heç bir şübhə yoxdur. Həm adam oğulların rəsimlərini çəkmək, həm də qəbr üzərində məscid uzatman bir haramdır deyir ki, bərəkət və şəfaiyyətin um, şəfaətlərini ummaq üçün peyğəmbərlərin və salihlərin rəsmini çəkmək İslam'a görədir haramdır. Bu biblərə tapınmağa bənzəyir. Necə ki peyğəmbər sallallahu onların qiyamət günu Allah qazında insanların ən şərli olacağını bildirmişdi. Yəni Rasulullah sallallahu əleyhi və xəbər vermişdi ki, o qəbirlər üzərinə məscid tikmək, peyğəmbərlərin və salihlərin qəbirləri üzərinə məscid orada <coughs> ibadət etmək İslam, yəni şəriyyətimizdə haramdır və bu cürlə insanlar məhlubatın ən şərlisidir. Ən şərli olan insanlardır. Və deyir ki, <coughs> bu, böyük bir günahlardandır. Rəsim çəkilənlər qiyamət günü ən şiddətli əzabı məruz qalanlardan olacaqlar. Çünki Allahdan başqa heç kimsənin etmədiyi, qadr olmadığı <coughs> Allahın feyillərindən bəzənə etməyə qalxan bir zalimdir. İbn-Məsud R.A. Ravvaytədə ki, peyxamba salsanıq buyurdu. Ən şərli insanlar, qiyamət qopduğu, qopduğu vaxt həyatda olanlardır və qədirləri məhçid halına gətirən kimsələrdir. Baxın, qiyamət qopduğu zaman ən şərli insan o kəsdir, qiyamət olduğu zaman sağ qalacaq, qiyamət onların üzərində qopacaq. Çünki biz bilirik ki, qiyamət günü Allah ta ala qiyamətin qopmamışdan qalaq Yemen tərəfdən gözəl bir küləyə gələcək, o küləy gəlbinə zərərə gedərdi imam ola hər bir kəsin ruhunu götürüb aparar. Yer üzündə kimlər qalacaq? Ən pis, ən şərli insanlar. Onların bir də qəbrlərinin üzərinə məscid stikanlarıdir. Gibə haxsiya stikanlarıdır. Buna görə də yəni, dinimiz, fəxriyət bu şəkli çəkmək, surət çəkmək, yəni şeyləri qadağan edib. Çünki ki, yəni burada hər bir rəsm buna aid deyil. Yəni e, e, pasport üçün və ya təhsil bir şəxsiyyət vəsiqəsi və üçün, sənəd vəsiqəsi. Yəni sözə olan bu cür şəkillər istisnadır olaraz rapportuna görə ailələr bunları istisna edir, lakin xatirə üçün, yaddaş üçün, nə bilim, ə, uşağın şəkillərini çəkmək saxlamaq bu cür nə şeydir, hər birsinə də haramdır. Və çalışmaq lazımdır ki, mömin bu cür şeylərdən çəkinsin. Çünki şəkil çəkməyə adlı aklımız çoxlu şübhələrlə bəslə də rahat olmur. ki, artıq Allaha, Rəsulunu sallasa ilə peyğəmbərlərin qəbrlərini səcdəyə daha çevrənləri lənətləmişdir secde secdegahı çevrənlər lənətlənmişsə onda onlara birbaşa ibadat edənlərin dua edənlərin çömə istəyənlərin məşfaət istəyənlərin dil aula istəyənlərin də halı necə olacaq? Əgər Peyğəmbər (s.ə.s) qəbrləri məscidə alınmayan ibadat qığım hal ibadətə gətirənləri lənətləyibsə başqa birbaşa qəbrə ibadat edənlərin hal necə olacaq? Deyir ki, razı devanda olsa ölümündən 5 gün qaba sonra əvvəllər kimi Peyğəmbərlərin qəbirlərinin ibadətkağa çevirəsiniz. Mən bunu sizə qadama edirəm. Digər bir hədistə deyir ki, ilah edir. Mənim qəbrimi ibadə ondan büt etmə. O Peyğəmbərlərin qəbirlərinin məhsidlərə ibadə onların yerə çevirən bir qövmə Allahın şiddətli əzabı tutardır. Baxın, Resulullah s.a. ölüm anında, yəni ölümünə 5 gün qalmış, öz ümmətinə bunu əmr edir. O öz ümmətin nəsə edir ki, mənim qəbrimi ibadət olunan bürsə çevirmə. Bürsə çevirmə. <coughs> və həmçinin nə deyir? Allahın bir şiddətli əzabı olsa, bu kəslərə ki, onlar peyğəmbərlərin qəbrlərini ibadətə şey çevirdilər. İbn Abdulbar, Rəhimlullah deyir ki, mənim qəbrimə namaz qılınma, istəcə ilə edilən və beləcə ona ibadət edilən bir büt halına gətirməyindir. Çünki Allah bu zül şeyləri edənlərə bir cəza verir. Peyğəmbər olsa həmişə sahabələrini və ümmətin əvvəllərlər etdikləri kimi peyğəmbərlərin qəbrlərinə doğru namaz qılan, onları qiddələ və məhcid edən digər ümmətlərin etdikləri pis işdən deyə çəkindirmişdir. Çünki bütbələrlər səcdə etdikləri və uçatdıqları bütlərinə qarşı belə hərəkət edirdilər. Yəni bu əməl peyğəmbər solsa da öncə büt qarışdanıq deyilir əməli. Onlar belə şeylərdə onlar salih bir insana öyrənmənsə onun qəbri Və deyir ki, <coughs> Teyvan baxsan, bu işin Allahın nə qədər qəzəmləndirdiyini və onun razı olmadığı işlərdən bir iş olduğunu bildirməkdədir. O, həm kitab əhlinə, çünki ümmətinin də əvvəlki ümmətlərinin yolunu izləməkdəndir, qorxuruzdur. O, həm kitab əhlinə, həm də kafirlərinin müxalif olmağı bir səbəbdir. Ümmətinin isə onlara uymasından dinlə elərdir. Qorxarıdır. Rasulullah s.ə.vələ adısında buyurur ki, həqiqətən siz əvvəlcərin yolu sünnəti ilə, adi əhəlləri ilə gedəcəksiniz. Hər bir işdə onlara qarış-qarış oxşamağa çalışacaqsınız. O dərəcəyə qədər ki, onlardan biri kərfəngələ yuvasına düşsə belə siz də o ardınca kərfəngələ yola düşəcəksiniz. Və sahabelər deyir: "Ya Rasulullah, sən Yahudum xaçpərəstləri deyirsən? Başqa rəvayətdə gəlir ki, gömünçü nə deyir? farslar və ruhları deyirsən. Peyğəmbərolsan bil ki, bəli, onlardan başqa kim olacaqdır. Bütün İslam ümmətə baxırsan, adətlər, ənənələr, hərbişə özlərinki o məudu artıq Yəhudilərin və Xristianların nəvası götürürlər. Müxtəbəslərin nə varsa, götürə bilərlər ki, bu gözəl şeydir. Və bütün o digər birlərə ibafəsinə hamısı kimlərdən gəlir? Yəhudilərdən, Xristianlardan və yaxud da nə gəlir. Rasulullah sallallahu əleyhi o peyğəmbərlərin qəbrlərini məscid əlona gətirənləri lənətləndirməsi, ki, Allahu Teala lənətin əmsinin Onlar peyğəmbərlərin qəbrlərini məscid halına gətirdilərdir. Başqa birisdə peyğəmbər olsa, ləvfatının öncə xəstələndiyi vaxt olurdu. Allah yahuddlara və xəsbərlərlərə lənət etsin, çünki onlar peyğəmbərlərin qəbrlərini ibadət qaha deyə çevirdilərdir. Ayşə rəcəmah deyir ki, əgər belə olmasaydı, peyğəmbər olsa, onun qəbrini çölə çıxardılardı. Yalnız onun qəbrinin məscid halına gətirilməsindəndir qorxulduğu üçün bir ölü yerə dəfn etdik. Yəni sözsüz ki, Əlbəttə, yəni, hədislərin dünyasını dəyişəndən sonra həbilə arasında ixtilaf var idi. Və bəzilərindən ki, qəbrə bəqide basdı, bəzilərindən ki, qəbrə açım bir yerdə basdı. Və hərəsini bir rəyidir. Və əksəriyyəti ona görə o şeyin üzə Abbakrin dediyi sözün üzərinə qaldılar ki, peyğəmbərin öldüyü yer dəfn olmalı Və bu ən gözəl rəydir. Nə üçün? Çünki qonağa çıxarıldı saydır. Ayşə rəhəməhdə dediyi kimi, yəni onun qəbrinin o ibadətgah seçilməsinə nə görə ki, insanlar gələcəyində nə edərlər? Peygəmbər səsənim qəbrini ibadət edirdi. Ona görə də çalışdırmaydılar. Peygəmbəri bu cinyasını dəyişdirib yerə də dəfn etdilər. Ayşə rəzıyəllahu İbn Abbas rədiyan ruhu ki, Peygəmbər səsə ölümün yaxınlaşdığı vaq, üzünü öz örtüyünün örtüyü ilə tutar və sonra örtüyü üzündən qaldıraraq buyurardı. Allah Yahudilə bu xəsbəsləri lənət etsin, çünki onlar peyğəmbərlərin qəbrlərini ibadətə açeyibdilər. Ayşə rəzıyəllahu hədir ki, O, bu sözləri ilə onların etdiklərinin bənzərini etməkdən bizi çəkindirildi. Yəni, biz çəkindirildi ki, biz də bu zərini etməyəm. Deyir ki, Həbul Ubaidə, İbn-i Cərrah, Rədiyəni Amma deyir ki, Peygamber s.ə.v. son söylədiyi sözlər bunlar ildir. Hicaz əhli ilə Nəcran əhalisi arasında olan yaxudları Ərəb, Ərəb Yarmadasından də çıxarın. Bunu da bilin ki, insanların ən şərdləri Peygamberlərin qəbirlərini məsit anına gətirənlərdir. Hafiz İraci bihiməhullah deyir ki, əgər bir kimsə içində dəfn edilmə ilə bir məscid tikdirəcək olursa, bu lənətin içinə girədir. Və kimsə öləndə, yəni çoxdur belə bir şeylər ki, məscid tikdirib və, e, və deyir ki, mələndə mənə orada baştırasın, bizə də əksəriyyət məscidlərinin gəlsən, yoxsa var çarardı. Əksəriyyətində. Və deyək ki, kimdir belə bir niyyət edərsə, bilir ki, bu lənətin içinə girə, hətta bu məsciddə dəfn edilmək deməli, <gülüyor> burada belə bir gözəl bir fayda var. Deyir ki, İmam Əhməd deyir ki, yəni peyğəmbər olsa belə söz istəyir, yəni öldüyü yerdə öz evində dəfn olub. Ola bilər sual verəsən ki, yaxşı belə sanda niyə bir qəbrsanda basdırılmalı? Kimsə öz ölüsünü evində basdıra bilər və yaxud həyətində də. Yəni belə bir şey eləməyə icazə vermir. İmam Əhməd deyir ki, yəni düzgün deyil. Niyə üçün düzgün deyil? Çünki deyir ki, o peyğəmbər olsa da məxsus. Yəni peyğəmbər olsa istisnadır bunun. bir yerdir ki, artıq hər bir oranı Qəbir Sanuq kimi digər də tanınır. Çünki ora gedəndə artıq insan istəyir, məsələn, Qəbir duaları var və s. Ən o indiri evdə bassdığına və ya fars bassdığına istəsən, ev əhline də əhzəf olur. Hər dəfə ona qəbrə görə istəsən, qadınsa, onun üçün daha nədir? Ağrılıdır, yəni həm qadın üçün daha və ona Onun görədə burada dəfn edilməyənlər kimi daha çox dua edir. Sahabələrdə tədini və onlardan sonra gələnlər də Qəbir Sanuqunla dəfn edilmişdir. Ən yəni, gözəl olur ki, Qəbir Sanuqunla edilsin? dəfn edilsindir. Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi evlərinizi qəbir yerinə, qəbrinizi də bayram yerinə dik çevirməyin. Mənim üçün Allahdan xeyir duasısini, yəni salavat deyin, hər də olsun sizin xeyir duanız mənasəbədir. Əli ibn Hüseyn radhiyallahu anhu rivayet anh, edir ki, bir nəfər Peygamber sallallahu aleyhi yanına gələr də dua etməyə başladı. Əli ibn Hüseyn onu çağıraraq dedi: Mən sənə atamdan eşitdiyim, onun da Peygamber sallallahu aleyhi bir hədis var. Qəbrimi bayram yerinə, evlərinizi də qəbr yerinə çevirməyindir. Mənə salamat göndəriyin. Harada olsanız, sizin salamatınızdir, mənə çatacaq. Qəbr-i bütün qəbirlərinin ən üstünü və ən fəzilətçisi olduğu halda bayram yerinə çevrilməsi Peygamber solsanın tərəfindən qadağa nə edirsə, digərləri üçün bu qadağa daha nə edir? Mühimdir. Əgər əhli, əhli kitab Peygamberləri və sali kimsələrin qəbirlərini bayram yerinə çevirdiyi kimi, qəbrimi bayram yerinə çevirməniz, çərirməkdir. Çevir Qəbr sanlıqları bayram yerlərinə getmək İslamdan əvvəl edilən deyir bir artıq ənənədir ki, müəyyən vaxtlar təyin olunur edilir. Məsələn, yəni bizdə də var bu. Cümə axşamları qəbrə bayram günləri Ramazan bayramı olanda əşərə camar gedir qəbrsinə öz ölülərini yad elə. Qurban bayramında gedir yad eləyirlər. Və ya digər bayramlarda olur. Yəni bu cür şeylər var. Ona görə də Peygamber bayram diləndə, yəni bayram o şah-şah, nə bilim, fahs-fahs deyilir. Yəni bayram hər il eyni vaxtda keçirilən bir şey edilir. Bayram sözü yəni budur. Hər il eyni vaxtda təkrar bir şey edilir. Onun yəni hər il olan etdiyindən, Peygamber sözün qalan edir ki, mənim qəlbimi bayram keçirilən yerə çevirməyindir. Harada olsanız, dua edin sizin duanız mənə edir, çatacaq edir. Çatacaqdır. Və deyir ki, İbn Teymi, Rahimə Allah, deyir ki, Mən bu əməli icazı verən heç kəsə deyə tanımıram Çünki bu təntənələr keçirməyin bir növüdür. Əksinə, hədislər onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi namaz qılmağa gedərk onun məzarını salamlamaq üçün, ziyarət etmək şəriyətə görə qadağan edilmişdir. Hətta o sallallahu əleyhi və səlləm məscidə gəsə, ki, mən gəlirəm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbrini görməyim həc vaxtı və ora gedib salamlamağan belə şey olmaz. Çünki ibn Timey kimi bir sahabiyən belə bir şey gəlməyib. Sahabələr hətta gəlib salam verməyib də. də üzərini qibləyə tərəf baxıb Peyğəmbər qəbrinə yox. Dua etdikdə də yəni Peyğəmbər səsinin qəbrinə tutmazlar. Heç o həmişə qibləyə tərəf dönərdilər. Deyir ki, ə, ə, sahabilər və onların davamçıları Peyğəmbər səsinin məskənini ziyarət edib, namaz qılıb, buta, çıxardıqda ya oturar, ya da durub çıxıb gələrdilər. Ona onun arzını salamlanmaq üçün bir ziyarət etməzdilər. Yəni bu günə ziyarət etmək üçün çıxma olmaz ki, mən gedirəm, məsəl Peyğəmbər səsinin qəbrinə ziyarət edim. Çünki ki, onun üçün salavat gətirmək daha nədir? Daha gözəldir. Və salavatı gəldikdə isə, və Peyğəmbar salasından adı çəkildiyi zaman hər dəfə salavat demək nədir? Daha gözəli, vacibdir. Ona görə bəlidir, sələf alimləri, yəni şeyh Albağan kimi və s. namaz vaxtı, namaz zamanı, o ikinci, birinci təşəxud var. Ə, deməli, i̇kinci ülkətdə deyilən təşəxud, hansı ki, biz yarısının şeyh adı, Allah'ın masaliyyəni demirik. Bəzə onun nədir ki, onun deməyi həmin rucətdə vacibdir Peyğəmbərə salavat gətirmək. Çünki salavat da bir hissəsi olduğuna görə onun deməyi nədir? Orada da vacibdir. Və o Peyğəmbərə salat salsa nə məsalavat gətirmək mühüm deyil. Rasulullah (s.ə.s) deyir ki, Əli rəziyallah deyir ki, ən xəssis insan bilirsən mi kimdir? Əli rəziyallah (ə.s) Allah varsa daha gözə bilir. Deyir ki, mənim adım çəkildiyi zaman mənə salavat gətirməyən kimsədir. O, sanki, hə, insandır. Demə Rasulullah (s.ə.s) məxə gətirmək gözəldir. Lakin cümə günləri Peyğəmbərin səlavət demək isə daha gözəldir. Daha gözəldir ki, məs cümə günü Peyğəmbər sallallatandan nə edəsən, səlavət deyəsən və gəlib qravaytdada 100-ə qədər səlavət demək cümə günləri. <coughs> Həmçinin e, kitab düz oxuyanda da, elə kitab yazanda da görsən, əksəriyyət nöqtələrin içinə su yazır, əy yazır, su alsın. Yəni bu cümlə olmaz, bəyənmir. Yani mütləldir ki, sən orada uzun, uzada yazıksan sallallahu aleyhi və səna, ya azəbəcanda Allahın onun salamda salavatı olsun. O, bu cürlə yazılmalıdır ki, peygamber salavatı sənin o bu deyilsən. Həmçə, insanlarla oxuyan da bu diləri də nə etsəyin, örgənsin peygambasını salavat dinəyin. Deyir ki, Allah-ı Allah buyurur ki, Allah elcisini öz aralarınızda bir-birinizi çağırdığınız kimi çağırmayın. Ey filan, kəs, ey filan, ey filan. Gələ Peygamber olsa nə mə? Onun üzünü müvafiq formasında, o gözəl, ən gözəl bir şəkildə olmalıdır. Və Peygamber olsa necə buyurur ki, kim mənə deyärsə, Allah, Allah, bir dəfə salavat deyərsə, Allah təala o kəsə on dəfə rəhmət edir. 10 dəfə salavat deyir. Həmçinin Peygamber olsa şiddətli bir hadisi var. O salavat bir məmərə çıxır və deyir ki, amin, amin, amin və sahabelər deyir ki, ya niyə gəlirdin? Dedi ki, Cərrâh isə ona gəldi mənim yanıma, ki, kim bil, O sənə salavat deməsə, dil onun bir dil burnu dirinə etsin, yerlə sürünsündür. Yəni, burnu yerlə sürünsün, cəbəlisən deyək ki, amin və mən deyək ki, amin, amin, amin, Üçtə də amindir. Yəni, Rasulullah səhəsi adı zikir olmuşu, onu salavat deməyən kimsələrə. Bununla da aydın olur ki, salavat və salam ona istənilən gerdən çatır. Salavatınızın qəbrinə çat çatması uzaq və yaxın olmasına görə deyildir ki, mən buradayım. Mədinə hardadır? Necə ki, onda dərhal mənə salamətim çatacaq ora. Və ya mən yaxın olum, oradan daha tez çatacaq. E, belə bir şey yoxdur şərhiyyətdə. Harda olursansa, o salavatı bir Allahın mələkləri var ki, onlar nədir, o salavat çatacaqlar. <coughs> və deyək ki, bir şeydə yadda saxlama lazımdır ki, salavat yalnız Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm üçündür. Peyğəmbərolsa həmə gəlib üzünə salavat din. Qalan heç kəsə gəlməyib ki, kiminə salavat deyəsən. Ha falan gəzlərin ruhuna salavat, bulanşıq gətirən salavat, bulanşıq bişirənə salavat. Yəni bu cür olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə həmin hədisdə deyilir ki, "Fenans evlərinizi də yerinə çevirməyin və mənim evlərinizi də qə, qəbr bayram yerinə çevirməyin." Evlərinizi qəbr yerinə çevirməyin sözünün təfsirində isə deyilir ki, yəni bu da nafilə ibadətlərə aiddir. Yəni insan çalışmalıdır ki, o nafilə ibadətləri evindən etsin. Evində də Onun da Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm hədislərinə baxırsan, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fərz namazı azan verən kimi qirər məscidə. Fərz namazını qılardı, çıxardı, evin. gelib, qılardı, gelib, hədislərinə gəlir ki, evlərinizi qəbrxanlığa çevirməyindir. Və deyir ki, şübhəsiz ki, şeytan Bəqərə surəsi oxunan evə bir girməzdir. Başqa bir hədisdə ibn Ömerdən gəlir, namazlarınızın bir qismini evlərinizdə də saxlayınızdır. Evlərinizi qəbilsanlığa bir çevirməyindir. Başqa listə gəlir ki, Teğumbas Alsanın buyurdu, ey insanlar, ev, evlərinizdə namaz qılın, çünki fərz namazlarından sonra ən fəzliyyətli namaz bir kimsanın evində qıldığı namazdır. Baxın, fərzdən sonra ən gözəli namaz evində qıldığı namazdır. Fərzdən qılınsa, saxla sünnetinə deyir, evində qılasandır. Və deyir ki, başqa listə gəlir ki, sizindən biriniz namazı, namazını məksubdə qıldırdan sonra evi üçün namazlardan bir hissə ayırsındır. Allah həmin o namazları səhv ilə evinə bir xeyir bərakət verədir. Və məsuliyyətlə görərəm, yəni, sənə görə, o kimsənin evinə deyib bərəkət verədir. Növbəti başlıq dəbirləri hər il müəyyən vaxtları ziyarətə ziyar, ziyar, bayram yerinə çevirməyə endirəsə adları. Deyilir ki, dəbirləri uzaqdan gördükdə həmin yeri yıxaraq ət başlarını açaraq quş çıxırmağa başlamaları, nə yaratmağa Nədə diritməyə qüdrəti olmayanda imdad diləyərək, fəryadla səslərini yüksətmək, bununla da hərc edən birindən daha çox, çox sağaq qalandıqlarını düşünmələri, qəbirə çatdıqda orada iki rükət namaz qılmaları, səcdə edərək ölüdən ruzu bərəkib diləmələri, səslərini Allah üçün deyil, şeytan üçün yüksətmələri, ehtiyacın götürülməsi, sıxıntılarına qaldırılması, şəfa istəmək, öva istəmək və s. kimi şeylərin, Yanaqlarını qəbir üzərində qoyaraq, kömək istəmələri, öpmələri və deyir ki, qəbirin ətrafını sürünərək, tavaf etmələri. E, sonra isə Allah bizə və sizə bu, sağab versin deyərək, bir-birlərini təbrik etmələri. Bütün bunların hər birisinin nədir? Qəbirlərlə bağlı olan bidətlərdir və bütün bu ənələr hansı ki, insan nədir? Şirkə, altalı, isyana parır. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in qəbirlər haqqında sünnətini araşdıran və onun bu mövzudə əmir və qadağalarını, sahabə və onların sonra gələn hər bir kəsin yolunu bilən və insanların bu gün etdiklərini, etdiklərini şahid olan kimsə aradıb böyük zidiyyatın olduğunu şahid olar. Yəni, Rasulullah s.ə.v-in sünnətini örgənən bir kimsə, Peyğəmbər s.ə.v-in qəbirlər bağlı əmirlərini örgənən bir insan görər ki, həqiqətən də Beyqənbas əmri ilə inciklərin arasında dəhşətli göy ilə yerdə fərq var. Baxın, deyir ki, düşün ki, Beyqənbas əsasən qəbrin namaz qılmağı qadağan etdiyi halda onlar qılırlar. Qəbrləri məscid etməyə qadağan etdiyi halda onlar qəbrlər üzərində ibadətgah tikirlər. Ölünün vəsiyyəti ki, və ölünün vəsiyyəti ilə vəsiyyət olmadan onu orada məscid həyətində dəfn edirlər. Qəbrlər üzərində şam yandırmağa qadağan etdiyi halda Onlar nə edirlər? O qəşəmələrə yandırırlar və deyir ki, qəbrin yerlə bir edilməsi əmrədiyi ittihamla peyğəmbər solsa belə, onların ona müxalif olub qəbirləri bazardaqılara qədər hündür, hündür etməyə çalışırlar. Üzərinə yazların yazılmasını qadağan etdiyi halda peyğəmbər solsa belə, onları qəbirlərin üzərinə yazı yazıldırır. Ayə, hədis və şeir məsələ nə istəyirsən yazıldırır. Peyğəmbər solsa belə 3 neciddən başqa digər yerlərə ziyarət məsələ çıxmağa halda Onlar yenə də nə edirlər? Peyğəmbər axısından sünnətə müxalif olanlardır. Yəni Peyğəmbər axısından yəni, buyurur ki, üç dənə məscidə ziyarət məqsədilə çıxma Onlardan biri Mədinədir, ikinci Məkkədir və üçüncü Beytül Be Be Be Məqdis deyən Aksa məscidi, olan Aksa məscidi. Bu ona görə də ondan qeyrə ki, nə kim yerə ziyarət məqsədilə çıxılacaqsa, o mütləq bilsin ki, addımı hər bir, hər bir addımına görə. Əlbəttə hə, ki, hər bir kəs bilməlidir ki, kişi zulümlərin zülmü Çirkin şeylərinin ən çirkini və günahların ən günahıdır, Allahın pis və şiddətlə qarşıladığı ən pis işlərdən biridir. Ona görə də Allah şirk əhli üçün dünyada, axirətdə də cəzalar qoymuşdur. Şirk əslə bağışlamayacağını və müşrikin də mırdar olduğunu buyurmuşdur Allah-ı Qurban və digər kəsdiklərinin yeyilməsinin haram edilməsini feydam bələr və bütün müminlər üçün isə onları düşmək etmişdir. Kimləri? Müşrikləri Allahdən deyilsin, bazınləri. İbrahim və onunla birlikdə olanlar möminlər sizin üçün gözəl nümunədir. O zaman onlar öz göyünə bələd olmuşdu İbrahim əleyhissalam. Öz göyünə görənədir. Şübhəsiz ki, bizimlə sizin sizin Allahdan başqa ibadət etdiklərinizlə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Biz sizin dininizi inkar edirik. Siz bir olan Allah'a iman gətirməyancə nədir? Siz də bir olan Allah'a iman gətirməyancə bizimlə sizin aranızda həmişə ədavət və nisbiət olacaqdır qayma da sondur Peygəmbər buyurdu. Uzoq böyük Allah İslamı qəbul etmiş. E, müşrikin hansı ki, İslamı qəbul etdikdən sonra o müşrikləri tərk etmədikcə müsəlmanlara qoşulmazlar. Onun müsəlmanlara qoşulmazdığını, yəni ki, onun gündədir o kördəsini deyir, qəbul etməzdir. <Gülüyor> Qəbir pərəstlər deyir İnsanları haq yoldan çıxarmaq, zaləti sürükləmək üçün bir çox əbsanələr, mağollarıdır, uydururlar. Deyir ki, ki, güya filan kəz ə, qəbirlərdən sıxıntıdan qurtarmaq üçün kömək istəmiş və o sıxıntıdan bir qurtulmuşdur. Filan kişi bir misibətdən canını qurtarmaq üçün qəbr sahibində dua etmiş və bu misibətdən bir qurtulmuşdur. Kimisə neçə illərdir övladı, o övlad arasında olmuş və qəbr sahibini övlad istəməyib, onun bir övladı olmuşdur. Və sair bu kimi hekayələr onlardır, çox olur. İnsan isə zəif. Nəfsinin tez uyuduğu üçün, təsəvvür edən ki, qadındır, neçə illərdən bəri övladı olmur. Dua ilə Allah-a, Allah mənim övlad ver, Allah mənim övladım. Mən Am onun bu Allahın qəzəridir. Altala Quran kəndə buyurur, "Allah sələ nədir? İstədiyinə" Bu lanserdə qırsəyinə, kəp istəyinə heç nə vermir. Və təsavvür edim ki, qonşu gəlir, bir gündür amma mənim narahatdım. Mən də qohumum aldı, neçə illərdir o oladı, getdi fantezin firmə duaydan kimi, neçə il Fransadan daq oturub gəlib. Hə. Və təsavvur edin ki, deyir ki, həmin insan da, bir xüsusən də çox sıxıntı içərisində olan kimsə isə hər yola baş vurur. O əli hər biçdə üzünə insan İstəksin ki, kimsə gəlib ona deyən kimi, imanı yoxlu zəif, ısrarlıq edəcək o, o şeytanın iləsinə deyir. Və çətinlikdə olan insana şeytan vəsvizə verər, görürsən ki, neçə idi ki, sənin övladın olmur. Lakin filan kez filan pirə gedən kimi övladı olur. Və yaxud görürsən ki, Allah, Allaha dua edirsən, heç, heç bir sağ sənə sağlamlıq verilmir. Lakin filan kez filan pirə gedir, orada dua edər kimi, edən kimi və ya o bir üçün qurban kəsən kimi dirinə etdiyi sağalıdır. Aciz insan da şeytanın iyiləsinə aldanmaq, dərhal Allahdan qeysinə, ibarat ona yerləri meyilədir. Oraya qədər aciz, sınmış, yazıq bir şəkildə, qırılmış, hər yer şeydən əli uzunmuş bir şəkildədir, gəlir belə boynu aşağı belə, hər bir şeydə ümumiyyətləri gəlir, qəbirin yanına dua edir ona, həmin o cahil insan da duasının qəbul olunmasında qəbirin rolu dua edir, və Allah təlaladır onun duasını qəbul edir. Allah təlalanın duasını qəbrə qəbul edir. O insan da elə zənn edir ki, onun duasını qəbul edən kim idi? O qəbr sahibi idi. Artıq onda Allah'a deyil, o qəbrlərə iman gələnir. Heç bir şübhə olmaya. Allah and olsun ki, əgər o kimsə bu zirrəyə Allah'a dua etsəydi, bu qəbrə gəlib dua etdiyə, o zə Allah'a dua etsəydi, Allah təala bilmədi, onu bağış edərdi inşallah. Amma heç ömrü boy görsən ki, nəqədən insanlarla ki, Allah salıya göz yaşı axadaraq nə etməyəcə, dua etməyəcə, göz yaşı axadaraq Allah salıdan istəməyəcə. Heç bir dəfə gecəyəcə durub, Allah-a dua etməyəcə, ay Allah, mənə şaxadır, mənə əldədir. Amma hansısa biri gəlib, deyəniz ki, fila gedir, filan filan, qaca-qaca gedir. Pira də gələndə, elə günlə, elə bir vəziyyətdə, ağlıya-ğlıya gedir, orada dua edir ki, dəhşə. Və bu türünü Allah-a el <coughs> Bir ki, qəbrlərlə bağlı bəzi qadağalar var. Bunlar da inşallah. Deyir ki, inşallah bu ki, qəbrlərin məscidə alınma gətirmək, onların üzərində namaz qılmaq, qəbrlərə doğru namaz qılmaq da fərziyyətin tərəfindən qadağan edilmişdir. Və Peyğəmbər sallallahu buyurdu, qəbrlərin üzərinə bina düşməyin, onların üzərinə oturmayın və onlara e, nədir? Onların üzərində bir namaz qılınmayandır. Digər halda səfəyə ondan salsa nə buyurur ki, bir qəbrə doğru namaz qılmayın və heç bir qəbrin üzərində də dinməyin. Namaz dolmandır. Başqa bir halda isə qəyəq namaz olsun, qəbrlərə doğru namaz qılmaq və qadağan etmişdir. Qəbrlərin bir məscid alanına gətirilməsi, onun üzərində və ya ona doğru namaz qılmaq nədir? Şəriətimiz tərəfindən qadağan edilmişdir. Qəbrləri məscid alanına gətirmək, onlara doğru namaz qılmaq vəp də onların üzərində namaz qılmaq mənasında olan daha geniş mənalara əhaz edir. Necə ki Peygəmbər olsun. Bu İsrail oğulları Peygəmbərlərin qəbrlərinin məscid halına gətirmişlər. Bu səbəbdə Allah onları mehdi dilənirlər. Həmişə qəbrlərin üzərinə oturmayan və orada onlarına doğru bir namaz qılmayın. <coughs> Ənəsə rəzəlanın edir ki, Məhdid bir gün qəbrin yanında namaz qıldı. Onlar rəzəlan mənə gördü və mənə əmr etdi ki, qəbirdən uzaqdır, qəbirdən uzaq durulur. Yəni Ənəsə doğru namaz, lakin nədir? Ümər rəzı vallahu nə görəm ki, bunu deyir ki, çəkin ordan Və bu əməli niyə görə alimlər, yəni e, Peyğəmbər sallallahu niyə üçün bunu qadağan edir? Deyir ki, Allahdan deyilsə ibadat edənlərə isə bu qədər yer üzü deyib bəs etmir. Və <coughs> deyir ki, Peyğəmbər sallallahu bütün yer üzünü mömin müsəlman ona ibadət edib. Çünki əvvəlki qövmələrdə, əvvəlki ümmətlərdə ibadət ibadat etməyə bir yerlərə baxırdı. Məhsulun xüsusi amalı hökmlərində var kimsələrdə və məyin yerləri barədədir. Amma şəriətimizdə alətlər peyğəmbər olsun, sən bizim üçün bunu çox rahatlıyıb. Peyğəmbər olsun, sən ki, mənim ümmətimdən bir kimsə namaz vaxtı yetişdik zaman harada olursa olsun ibadət edə Bütün yer üzü ibadətgah hesab Yalnız yalnız deyir ki, qəbr sancaq və olan yerlərdirs istisnadır. Və bu qədər yerləri, yer ibadət edə biləsi Məzəc Allahdan qəris ibadət önəmlisə bu qədər yer üzüdür bəhs etmir. Qəbrləri fillərə gedərək önündə necə alçaldıqlarını, təmiz ürəkdən ibadət edənlərin boyun aydıqlarını görə bilərsiniz deyir. Peyğəmbər sallallahu namaz qılmağı qəlaət etmişdir. Rasulullah sallallahu əleyhi namaz qılmağı onun mürdarlığına görə deyil, şirkindir mürdarlığına görə qəlaət etmişdir, qəlaət etmişdir. Yəni Rasulullah sallallahu əleyhi namazı qalaət etməsi yalnız və insanın, insanın şirklə düşməsinə görəldir. Yəni, insan ibadət etdiyi zaman qəbir sanırda. Şeytanın vəsləsəsi nəsəsində deyil, qəbirə ibadət etmiş olar. Ona görə də yəni, bu əməl qadağa etmişdir, şirkin dil müzarlığına görə. Çünki şirki aparan yol, həssal fəndir, məzarların yanında ibadət etməkdən başlayır. Baxın, şirki aparan yol deyil, qəbirlərin yanındadır, ibadət baş etməkdəndir başlayır. Və... İmam Şafir Rahimahullah deyir ki, mən qəbir üzərinə məsib tikilməsini və ya, ya düzəldilməmiş halda üzərinə namaz qılmasını, yaxud da doğru namaz qılmasını məkruh görürəm. Əgər bir kimsə qəbirə doğru namaz qılarsa, namazını qılmış olur. Lakin çox pis bir iş etmiş olur. Və burada İmam Şafir ümumiyyətlə bütün sələf ayinləri görsün ki, əksəriyyəti elə məsələlər var ki, orada... Ə, haram olan bir şey, onlar məkruh deyilir. Lakin məkruh deməyin, onlar haramı qəsd edilir orada. İndi onlar inşallah dəlini deyədik sizə. ki, ya da qəbrə doğru namaz qılmasını məkruh görürəmdir. Burada məkruhdan qəsd edilən haramdır. Çünki əqəddin kimsə qəbrə doğru namaz qılarsa, namazını qılmış olur. Lakin bununla bərabə çox pis bir iş etmiş olur. Sözü haram etdi məyasındadır. Nə üçün? Çünki alimlər bu üslubu Quran üslubuna uyğundur. Alatala da Quran-ı kərimdə ayədə buyurur ki, bütün bunlar Rəbbinin dərgahını, yəni Alatala adam öldürməyi, zina etməyi, hansı bir e, deməli, insanı canına qəst etməyi, uşaqlarınızı öldürməyi və s. şeyləri qadran etdikdən sonra Alatala buyurur ki, bütün bunlar Rəbbinin dərgahında məhkub, pis bir şeylərdir. Baxın, Alatala insan öldürməyi, zina e, etməyi və həmçinin də <coughs> can almağa üç uşaqlarınızı öldürməyi bütün bunları siz ikiniz sonra əslində ki bütün bunlar Allahın dərgahında olan məkruh nədir? Əməllərdəndir. Yəni ətalın məkruh burada nədir? nəyi nəyi qəsd edirik? Haram olduğunu görür. Əm elədir. Və ona görə İmam Şafinin orsadı ki, məkruhdur, burada haram olduğunu göstərir. Həmçinin deyir qəbrlərin əhənglənməsi, onların üzərinə yağılması, başqa yerdən torpaq gətirərək ora qatılması Peyğəmbər salısanın bütün bunları qalağın etmişdir. Abdullah ibn Cabir radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər salısanın qəbirləri əhəngləməyi, üzərini yazılar yazmağı və ora torpaq əlavə etməyi qalağın etmişdir. Görürsən ki, hər bəcədən özlərinə torpaq sahizadırlar, ki, suan vaxtında görürsən, əfələdən orda bastıraqsınız. Və yaxud oranın torpaqı daşsa, ə, çən, ə, çın bulursa, qəşk olaraq, torpağa təmizliklər, başqa bir yerdən torpaq gətirib o əlaqədə. Yəni bütün bunlar dinimiz qadama edir. Həmçinin deyilir ki, qəbrlərin yerlə bir olması və ya zaman keçir o qəbrlərin itməsi. Buna görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm indir bu bir yerlə bir edilməsi əmrini vermişdir. Həmçinin el-Həyyaz əl ki, əl-rəziyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məni göndərdiyi ilə göndərməmişən Yəni, bir vaxtlar Peyyambarsasından Əli Raz. Anxın göndərimiş, indisə Əli Raz. Anxın əl-əsədi. Onu göndərim. Silmədiyin bir surət, devlet düz etmədiyin bir qəbirdir qalmasındır. Həmcinin, e, Sayyib müsünün müsün üstündə qədər hədis, deyir ki, ravayt edir ki, Bizdir, e, Fudalətu İbn Uyə, Ubeyd Raz. Anxın Əli alasının Rum ərazisində Rodos adasında ididir. Bir qardaşımız vəqad etdirdi. Bunun üzərinə Fudelud ibn Ubeyd onun dəfn edilməsini və qəbrinin dümdüz edilməsini əmr verdi. Qəbr yerdə bir edildi, onun ardından deyir, Fudelud mənə dedi, Peyğəmbəl s.ə.v. qəbrinin yerlə bir edilməsini əmr edərkəndir, eşitmişəndir. <Gülüyor> yani, sahabələr deyir ki, biz e, deməli, Rum ərazisində Rodos adasındaydık və həmin o adada qardaşımız öldü və sahabə onu dəfn edildi. Nə sonra dedik ki, qəbrini Və sonra deyil ki, deyanda s.ə.m. belə dedinə ki, Rasulullah s.ə.m. buyurur ki, qəbrinin yerlə bir edilməsini dirmənə əmr etmişdir. Həmçinin qəbrlər üzərində oturmaq, onlara ayaq basmaq, orada ehtiyacı ödəmək qadrağa edilmişdir. Rasulullah s.ə.m. buyurur ki, sizdən biriniz bir od parçası üzərində oturaraq paltanın yandırması və ya odun dərsində qədər çatması onun üçün bir qəbrin üzərində oturmaqdan daha yaxşıdır. Bağın. Bir kimsənin bir bədəninin odla yanması və yaxud o od parçasının paltanını yandırıb dərsini belə yandırması, onun üçün qəbrin üzərində oturmaqdan nə deyir? Dağadır, yaxşıdır, deyir. Həni üçün Peyyambas buyurur ki, od parçasının və ya qılıncın üstündə yeriməyim deyir və yaxud da əyət qab qablarımın, əyəq qablarımın tikilməsi mənə bir Müslümanın qəbri üzərində yeriməkdən daha sevilir, deyir. Ona görə qəbrisana girdiyiniz zaman, evet, görəsən çox vaxt ə, elə... Görə çıxdı da görsən, cətinə yiyəndə tələsilə, yəni elə qəbrlərin üstündə keçənlər olmaz. Yəni mütləq baxmalısan ki, qəbrlərin arasını keçirsən, üstünə çıxmırsan. Personeləçi sən uzanımızın arşivinə gəl keçəndə, xoş gələn. Diləm bilinməsin ki, özü gədirəm. İnşallah axı da Deyir ki, Peyğəmbər əsə olsa buyurdu, qəbrlərin arasında təbii ehtiyacını, yəni ayaq yolma, çıxmaqdır. Ehtiyacını ödəyənlə bunu bazarın ortasında edəndir. İşçi də mənim üçün də bir şeydir çünki də ayaqqabı ilə çıxıb qəbr sanında və valların ortasında bunu edir. Eyni şeydir. Fərq etməzlik. Başqa ravaisdə gəlir ki, peyğəmbər (s.ə.s)lər qəbir, qəbrlərinin arasında ayaqqabı ilə gələn bir şəxsi görərək buyurdu: "Ey dəri ayaqqabıların sahibi, çıxar onları." Yəni ədəblərdəndir ki, ayaqqabılar qəbr zaman girəndə ayaqqabıları çıxarırıq. Yəni, bu da ədəblərdəndir. Və deyir ki, peyğəmbər (s.ə.s)lər gəli başqa halda isə ölmüş insanın sümüklərini eyni də diri insanın sünmüklərini çıxındırmaq kimi edədir. Çıxındır. Həmçinin e, ziyarət məqsədi ilə bir ad edəyimiz kimi üç dənə məqsədə çıxmaqlar. Məqsədül Həram, Peynambasası məqsədi və Əl-Əqsəq bu üçdən. üç Üç məqsəddən başqa e, yerlər üçün səyahədə çıxmaq isə e, yəni, dirimiz tərəfindən edilmişdir. Qadağa edilmişdir. E, bu, rədiyələn, anhurovar edir ki, Tur dağına getdiyiz amma Bəs Bəsrə ibn Əbu Bəsrə ilə qarşılaşdım deyir. Bəsrə haradan gəlirsən? 32 Əburayrə deyir ki, soruşdu. Əburayrə Tur dağındandir deyə cavab verdi. Bəsrə deyir ki, əgər ora çıxmamışdan qabaq səni görsəydim, bunu etmədin imkan ver verməzdim. Çünki deyılmaz olsa həmin belə buyruğunu eşitdim. Minniyə ancaq üç məsəfə getmək üçün minilədir. Yəni e, bilər, burada yəni nə, nə qəsdə olunur yəni, Olduğu oğduramı təqib edir. Və əksər insanlar Həc ziyarətinə gəldikdə zaman o gedirlər həmin o peyğəmbər olsun onun zəhri gələn e, mağara və sar yerlərə gedirlər. bu cür yerlərə, yəni ziyarət məqsədən məciz çıxmaq qadağan edilmişdir. Həmçində qadınların dərsanoları təsə ziyarət etmələri e, Qəmərəsəsən tərəfindən qadağan edilmişdir. Qəmərəsəsən buyurur ki, qəbilələr ziyarət edən qadınlara Peygamber Sofsan haqqında lənət oxuduğun şey böyük məhvarlardan sayılır. Əbu Muhammed Nəqbi səhihuhu deyir ki, qəbrlərdə, yəni şam yandırmaq, ümid olsaydı bunu edənə peyğəmbər Sofsan lənət etməkdir. Əgər bu icazı verilən və ya bəyənilən bir əməl olsaydı, Peygəmbər heç vaxt qadağa etməzdi, lənət etməzdi ki, Allah lənət etsin qəbr sancında şam yandıranlara. Çünki bu əməldə qəbirləri, qidləri uzatmaq tərzim varadır. Həmçinin də malı zaya etmək varadır. ki, qəbirlərin ziyarətən qadınları Allah səlavə və Pəhmususun ləyətliyib. Onun qadınların qəbirləri ziyarət etməyə tez-tez qadağan bu həstə qədər. Tez-tez qadın Lakin e, çox az yəni çox az bir sayda gedməklə icazı verilmişdi. Biz qadınlar cənazələri təqib, təqib etməkdən nəyi olunduq. Cənaza arxasında gedmək isə bizim üzərimizə fərd Yəni cənazəni qəbrə kimi təqib etməyə yağmal olsa cəld bu məti edir ki, qalan edirik biz. Lakin cənazənin arxasına getmək isə, yəni nəyən yerə qədər, yəni, o bizə nə verir? İcazə verilmidir. Və <coughs> onu görə də qadınlara, yəni qadınlara tez-tez gedib qəbirlər ziyarət etməyə icazə vermişdi, qadağan etmişdi. Çünki Ayşə də məhəbbətli hədis amma nə qədər səhih olduğunu mən dəqiq bilmirəm. Peyğəmbər s.ə.s. ilə yəni ki, hərinə, yəni Peyğəmbər s.ə.s. yanının qəbrinə gələndə bir ki, başı açıq olardı. Yəni ki, Əbu Bəkr bastırlanda başı çox olardı və həmişəlik ölmər oldu olanda artıq mən deyir, nə deyim? qürsünü getərərdim oradır. Səhihliyini bilmir, Allah da bil, dolsun. Bəlkə var hədislər, kitab bu çox Abdullahın kitabında. Yəni çox ağız istisna olmaqlaya qadınlara ziyar etmək icazı verilmişdirlər ki, nə deyir? Tez-tez Təs qadınları ziyar etmək qadağa edmiş. çünki bunlar hamısı o qadının ziyar ki, qadın qəlüs almaya zaman istəsini ağılaya bilər və yaxud hansısa bir əmələr edə bilər ki, hansı ki, onlar dinləyiniz tərəfindən edilmişdir, qadağa edilmişdir. İnşallah bu qədər, qadaş, Allah-ı Allah dua edirəm ki, Allah-ı Allah bizi əqi tövü ilə əhlinə etsin. Allah dünyəti prinsip şəkildə çəkinməyəndəsin. Allah təala dua edirəm ki, Allah təala inşallah tezliklə bizim məscidimizi qardaşların ki, yeyib ibadətlərimizi edə bilək. Dua edirəm ki, Allah təala sizlərə dünyada və axirətdə möhkəm bir kəlmə olan Lə iləh illallah kəlməsini sabit qədəm etsin və yalnız bu olduğunuz adını salda sizi bu dünyadan kötüsün. Subhanəllahi və Allah ilə